Від подиву й жаху, полковник бішуп аж рота роззявив. Лорд Сендерленд дав такі вказівки, авже ж. І не дочекавшись відповіді губернатора, який остаточно втратив дар мови, лорд Джуліан поцікавився. Ви і тепер посмієте твердити, що я помилився. Невже зважитись взяти на себе відповідальність? Я. Я. Я не уявляв, розумію, сер, так от. Дозвольте краще представити вам капітана блада. Хотів цього більшо чи ні, але йому довелося надати своєму обличчю, наскільки він міг, виразу люб'язності. Однак усім було ясно, що це лише маска, під якою крилася люта злоба. Такий сумнівний початок не віщував нічого доброго. Він не тільки не розрядив напруженості, а навпаки, ще й ускладнив і до того заплутане становище. Лежачи на кушетці, Блад думав ще й про інше. Минуло два тижні, як він стоїть у порт Роялі, бо його корабель фактично увійшов до складу Ямайської ескадри, але коли чутки про це дійдуть до острова Туртуги, то піратів... Які чекають його повернення ім'я капітана Блада, що піднеслося так високо серед берегового братства, стане притчею, його згадуватимуть з огидою, прокляттями, його вчинок розглядатимуть як зраду, як перехід на бік ворога, і може статися, що він заплатить за це своїм життям. Заради чого йому потрібно було ставити себе в таке безглузде становище? Заради дівчини яка навмисно уникає його. Блад вважав, що Арабелла все ще почуває відразу до нього. За ці два тижні вона ледве вшанувала його поглядом, хоч він тільки заради того, щоб побачити її, з'являвся щодня в резиденцію її дядька, не звертаючи уваги ні на одверту ворожість, ні на злобу і перешкоди, які чинив йому полковник Бішоп. «Та й не це було найгіршим!» Він бачив, що весь свій час і увагу Арабелла приділяє лорду Джуліану – молодому, елегантному вельможі з числа гультяїв і Сен-Джеймського двору. То які шанси в нього – очайдушного авантюриста, заплямованого вигнанці і суспільства, проти такого суперника, який до всього ще й безсумнівно здібна людина? Неважко уявити той біль, яким сповнювалася душа Блада. Він порівнював себе з собакою, який випустив із пащі кістку, щоб погнатися за її тінню. Блад шукав утіхи на сторінці розкритої книги. «Люби не те, що хочеться любити, а те, що можеш, те, чим володієш». «Та й рацій», – не втішив капітана Блада. Його сумні думки перервав глухий удар шлюбки об червоний борт арабели. Шлюбка підійшла непомітно, почувся чийсь хрипкий голос, а за хвилину чи дві пролунав пронизливий свисток боцмана. Блад підвівся з кушетки, високий, енергійний, елегантний, у багряно-червоному, розшитому золотими галунами мундирі королівського флоту. Засунувши тоненький томик в кишеню, Блад підійшов до різьблених поручнів на квартир деку, якраз тоді, коли по трапу до нього піднімався Джеремі Піт. «Записка від губернатора», – коротко сказав шкіпер, простягаючи капітанові складений аркуш паперу. Блад зламав печатку і почав читати, а Піт, у просторі сороці і бриджах, спершись на поручні, тим часом стежив за ним. На чесному відкритому обличчі юнака легко можна було прочитати щиру занепокоєність і тривогу. Прочитавши записку, Бладр сміявся, але презирливо скривившись одразу замовк. «Який безаполяційний виклик!» – сказав він, передаючи записку своєму другові. Молодий шкіпер пробіг очима поданий папірець і замислився, поскубуючи свою золотисту борідку. «Ти, звичайно ж, не поїдеш?» – у голосі його звучало і запитання, і ствердження. «А чому б ні?» «Хіба я не буваю щодня у форті?» «Це так, але ж він хоче вести розмову про нашого старого вовка. Він може використати цю історію, щоб помститись тобі. Ти ж знаєш, Пітере, що тільки присутність лорда Джуліана не дозволяє бішопу розправитися з тобою. І якщо він зможе довести...» «Ну що з того, що він може довести?» Бай дуже перебив його блад. «Хіба на березі мені загрожуватиме більша небезпека, ніж тут?» коли в нас залишилося якихось п'ятдесят чоловік, та й ті байдужі до всього пройди світи, які з однаковим успіхом служитимуть і королю, і мені? Джеремі, любий, клянусь Богом, що Арабела, полоні, під охороною форту і ось цієї ескадри. Не забувай про це.